Allah, Allah فنسينا نسيات اعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتدي ومن يضل فاولئك هم لا إله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامر وكشف الله تباركه وتعالى وجاهد في الله حق جهاده حتى تهنئ أما بعد فإن أصدقل كنام كلام الله تعالى وخير الحدي الهدي الحدي محمد صلى الله عليه وسلم وشارل مول محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بداة بالالة وكل بالالة في النالة ثم المباد وشلس <تصفيق> موضو أغراب لبصانيا كمنشيكا نمين كدا كажيمو بصانيا كمنشيكا نمين Bacanje, znači, sitnog kamenja koje je propisano šerijerski ili na tom mjestu. Džumhur islamskih učenjaka, ili većina smatra da je bacanje kamenčića vađib i da nije, nije dozvore, znači, ostaviti ovaj propis. A ko to ostavi, mora da se iskupi klanjem žrtve. Dokazi mi za to hadis Džabira u kome se kaže, vidio sam poslanika, s.a.v. kako baca kamenčiće sa svoje deve na koje je jahao na dan Bajrama, a govorio je, uzmite od mene propise Hadža možda neću više nakon ove godine obaviti hađ. I nije Rasulullah je obavio hađ, hmm. nego jedan put kako je, je li poznat? I došlo je u hadisu koga abiduži ima Mabudavudi, Tirmezima, Mahmed koji ima slab lanac prenosilaca da je poslanik s.a.v. rekao a, propisano je tavaf je propisan kao hodanje između safe i merve i bacanje kamenčića li kameti zikri lah da bi se uspostavio spomen Allahu no međutim ovaj hadis je li ima slab lanac prenosilaca. I u lemak koja kaže da je bacanje Kamenčića vađib dokazuju, dokazuju to još činjenicom da je bacanje Kamenčića put ka oslobađanju od onih zabrana koje smo jel, imali. Pa budući da je put od tog oslobađanja, onda biva znači, a biva vađib. Kamenčići se na mini bacaju na tri mjesta imamo dakle tri mjesta na kojima je legitimno ili propisano bacanje kamenčića to je veliko, srednje i malo mjesto imamo veliko mjesto gdje se bacaju kamenčići, to je mjesto koje je najbliže meki znači ono je najbliže meki od tri džemarata Imamo drugo mjesto, ili srednje, a to je, znači, koje je između prvog i zadnjeg. I imamo prvo ili malo džemrete, ono je najbliže mesčid ulhajif. Mesčid ulhajif koji je na mini, jeli? odmah nakon tog mesčida, dok se prođe on, kada se dolazi sa mine, prvi džemret koji dolazi je, je malo džemret. Pa ovaj mjesec kaže se u jednoj predaji da je u njemu uklanjilo 70 poslanika. Iako je ta predaja daiv od poslanika sa Kauričem i došlo je mjeseco da kao njegova izjava, a a sam ne može ovako nešto govoriti po nahođenju. na hođinj. je da Kamenčići koji se bacaju da budu poput Kamenčića koji se bacaju prilikom hrzfa uh, što se zove u arapskom jeziku predstavlja kamenči na prst pa se ovako znači baca kamenči kao što ide u praćiku imali ali kamenčići oni to bi bilo pirke medicine jeli, boba graha ili malo manje od bobe od od od od slično to kaže džaber radi Allahu taala anhu Potom je došao poslanik Salo sedame i bacio sedam kamenčića jel, na velikom džemretu i donosio je tekbir sa svakim džemretom i rekao je da dajte mi poput kamenčića za hrzv, tog malog, tih malih kamenčića. Potom je puhnuo u njih u ruci, nakon toga bi ih bacio Salo sedame i rekao je poput ovih kamenčića bacajte O i ako mol golovu fitin, feinama ahle fitin. Kaže poput ovih kamenčića bacajte i dobro se čuvajte preterivanja u vjeri, one prije vas je uništilo preterivanje u vjeri. O i hadis bi da imam nesaj, normalje su dozostani mlace porcelat. Pa evo da je poslanih sa osaneme. Kazao sahabima, znači kakve će kamenčiće bacati? I rekao im da se ne baca ne bacaju kamenčići koji su veći od toga. I da se to tretira preterivanjem uvjeri. vjeri. Dakle, bilo bi preterivanje u vjeri da se bacaju kamenčići veći od ovih koje je bacio poslanik, Salallahu alaihi wa sallam. koje u bacanju kamenčića pretjerivanje u vjeri. Što mislite onda kada su u pitanju propisi praktični koji mogu rezultirati pretjerivanjem u pravom smislu riječi? Pa pretjerivanje u vjeri ništa drugo ne vuče za sobom nego belaje i belaje na dunjalu i na ahirete. Pa, ne može preterivanje u vjeri nikada roditi lijepim plodom. Zato što je poslanik, svala Allaho ne sve upozorio na to učinjenicu i Yusru, ila Allahova vjera je jednostavna prirodna za praktikovanje ako kogude pretjerivao u vjeri njega će vjera slomiti pa pretjerivanje znači u vjeri je opasno ima negativne posljedice ne po pojedince nego po društva čovjek jedan sam pretjeruje sobom i vjera ga slomi i on završi tamo gdje je trebalo završiti međutim neće on sam završiti tamo nego će je završiti to je lanac znači, koji vuče za sobom I završe onda skupine u Belajima. Ha. I onda šeitan kaže in ni beri um minkum, in i je hafullah. Okrene leđa, a ti snosiš negativnosti tog pretjerivanja i ljudi oko tebe ili cijelokupna društva, što je pogubno. No, međutim, gdje su oni koji će prihvatiti pouke i poruke koje im se govore i ono što se priča, osim nakon kada ga udari po glavi, kada ga zaboli, onda kaže onda traži liječničku pomoć ali tada je kasno pa liječiti bolje nego liječiti pa je preterivanje u tome da čovjek baca kamenčiće koji su veći od kamenčića koje je bacao poslanik sallallahu alejhi ve pa šta mislite onda o ljudima koji su koji su preterali u vjeri u ovom pogledu pa dođu na haџ pa bacaju papuče ili veliko kamenje, znači kamenje poput ruke, poput šake ili manje ili veće od toga bacaju znači želeći time da ubiju šejtana. Kako? želeći time da ubiju šejtana. Ono što nisu što ne mogu selefurati da oni urade. Šejtan je uzišen i Allah te barek da la propisao do sudnjega dana da ljude zabodi na ovaj ili na onaj način. I ljudi će biti jedna skupina ljudi će biti njegova pokorna vojska, a drugi će biti s na vrijeme. Pokorni pa se pokaju. Neki će mu se odupirati, no međutim, nemaš ti puta i načina da ubiješ šeitana. Poslanik Salasana nije Omer radi Allah, da vam to kada je pitao, kaže, za imenu sejada, za koga je smatrali ashabi da je deđal, kaže, ali ovu poslanik će pustiti mu, kaže, da mu ja presudi, Kaže, on kaže, ako je on deđal, ti mu ništa, jer to je poslao i i salam, ti ne mu nemaš ništa. Ti nemaš puta do njega, džava je Omer, što si ti, ovaj, i, i sto jak i što te se plačuje šeitan i bježe od tebe no međutim ti mu nemoš ništa a kaže ako nije on što ćeš ga onda kažnjavati tako da bacanje znači tu nije ubijanje šeitana kao što ljudi imaju pogrešno objeđenje pa onda vidite znači da bacaju raznoraznih predmeta u ovaj i, i ponašaju se tu kao da su došli na bojno polje što je Po, pogrešno i, i, i što se suprotno šarijetu i suprotno sunetu poslanika, samo lahu, ali ih i valiju, srnu. Odakle se uzimaju kamenčići koji se bacaju na minu? Nije došlo u šarijetu precizno određeno mjesto sa koga trebamo uzimati kamenčići. Znači, odakle god da uzmemo kamenčiće, hajde, bereget nema određenog mjesta, znači sa koga se trebaju uzimati kamenčići. I to je stav Ibn Abbasa, i to je stav Ahmeda, i odobravog Ibn Munzir, Ibn Tejmija i drugi. Dok imamo šafija kaže da je lijepo kamenčići uzeti sa Musdelife. Je lijepo kamenčići uzeti sa Musdelife. To je sprenos od Ibn Omara i Saida Ibn Džubeira. No, međutim, Nema za to argumenta. Nema za to argumenta. Kada bi ponio kamenčića iz Bosne sa sobom i bacio ih tamo, ispravno je. Iz Turske, Saudijske Arabije, Samine, sa Muzdalife, odakle god je god da donio Kamenčiće bitno je da se bacio šta kamenčić koji su propisane veličine. A kamenčići u, sa Mine nisu redni od kamenčića sa, je, iz Meke ili, ili, ili, ili Muzdalife ili drugog bilo kog mjesta na, na Dunjavu. Tako da to šarijetom nije određeno i pale kad je poteškoća ljudima znači a dolaze na muzdelifu kasno umorni su trebaju spavati odmoriti ujtre ustanu znači pa nije sabah ovaj pakuju se pripremaju se za polazak nije uvijek jednostavno tu nakupiti kamenčiće eli znači što su ljudi kupe onda kamenčića znači za sve koliko im je li treba kamenčića što je otrećenje za ni I ovo kada je poslanik Salas Ramo Hadisu Ibna Abasa, kada je tražio da se bacaju kamenčići, pa rekao, kaže, poput ovih kamenčića bacajte, nemojte priteljivati u vjeri, kaže Ibnu Kudame u svom dijelom Mugni, kaže, okjane zalite bi mina. Kaže, i to je bilo na min. Tako je rekao koliko se sjećamo u svom dijelom Mugni, to je više odobro šeha Albani, da se iz Hadisa, kaže, zaključuje, uzeo i dajte mi, kaže kamenčiće, i kaže ovakve, bacajte. Gdje im to govori? Na mini, pred kamenčićima, znači pred džemeratima, ovakve bacajte, ne mojte pretivati u vjeri, zaista je u propaštenju pri vas svijetko ispred trilo vjeri. Kaže, u okijane zanike bi mina i to je bilo na mini. Tako da Allah, htjala, odakle god da se uzme u kamenčići, nije, nije to, kači, sporno. Je li dozvoljeno baciti kamenčić koji se jedan put bacan, korišten? Znači, ideš, kada idete sada, kako je lijepo ono napravljeno, znači, bilo da je do njih spratim ili prvim ili drugim, nije bitno. ovaj. Imate jako puno kamenčića, znači, po zemlji. Znači, rebrniko mora kupiti kamenčića. Da li se može to, ti kamenčići, da se mogu po drugi put bacati? Tu je razilaženje među islamskim učinjacima. Džumuru Leme kaže da može, ali je mekruh. Može i bit će ispravno bacanje, ali je počinjen mekru. Počinjen je mekruh dokaže Ibn Hazm dozvoljeno je i to nema mekruha. I to je odabrao Ebu Hanife. I Allah da to ispravno mišlja. Da isprav mišlja i mama Ebu Hanife, Ibn Hazma. I to je odabrao šeha Albanija i drugi. Da nema u tome nikakve smeljne. Baću se Ima li nešto što ukazuje mekruh uzimamo odakle? Odakle uzvom mekruh? Mekruh ti je što tako sjediš. Mekruh ti je što imaš tako bund, Nije mekruh naravno. Sjedni kako želiš. Mekru da govorimo bez čega? Bez argumenta je problematično. Za Mekru treba šta? Treba dokaz. Kao što za hanam trebaš dokaz. Jel u redu? Za Muba u dunjaličkim stvarima ne trebaš dokaz jer je osnovna da je šta sve? Da je Muba. Al za Sunne trebaš dokaz, za, za Fars trebaš dokaz. Za Mekru mora biti argument. Gdje je argument da je bacanje Menčića? Ovaj. Kijas? Na vodu koju je me neko abdestio pa da ti nakon toga abdestiš sa njom? Krijas daleko. Tako da je ispravno, lao da tu nemame kruha. Ali izlazeći iz razilaženja među islamskim učenjacima, bolje je šta da se koriste kamenčići koji nisu prethodno koriste. Jel u redu? Treba li kamenčiće prati? trebali li ih tuširati? Kamenčića, znači, prije, vidjet ćete ljuda staviti u one flaše male plastične, da i peru, peru i za bacanje. Imam šatija, kaže da je to sundat. Pohvalno, da je pohvalno da se kamenčići peru. No Međutim, nema za to opet nikakvog šta. Argumenta. A to je otežavanje. To je otežavanje. I za to pranje očekuješ nagradu. A to mora biti podkrepljeno čime? Dokazom. I zato je, braće, učenje i fik u kome ima dokaz razlikuje se od fika klasičnog po mezhebima. Šafijska škola kad uđu, kažu i po sunet je po mezhebu da se to i to radi. Sunnet je to i to, pohvalno je to i to. No, međutim, najpreče je slijetni argument. Kaže je slijetni argument. Kaže Ibn Munzir, iako je šafijski učenja, kaže ne znamo da ima u hadisima, da je poslanik sa osveme pravo kamenčiće, niti da je naredio da se peru. I tako, a taj teorij i malik i veliki broj učenjaka nisu smatrali to pohvalni. Prvo se su ta usa da je to radio. Ta usa je ta bi. No, međutim, bez obdira koja je to radio, ako nije konsensu Leme i nema argumente za tim, to se ne slijedi. To se ne slijedi. Dozvoljeno je baciti Kromenšiće sa devet to je spominjamo to kao argument zato što je kao propis zato što je to nekada bilo davno danas toga nema više znači nema pristupa ovaj je li džemratiman i i drugim prioznim sredstvima je sa vremenim, nego bacanje biva znači da se hoda svaka god da uzme baci čovjek iz kolica koji ne može hodati nekoga kolica znači gurada iz kolica može baciti kada bi ga neko nosio na leđima dijete malo, primjer, da nosi na liđima, jako je to opasnost zbog, zbog bacanja kamenčića, da baci sa njegovih, ne smeta, znači, sve je to dozvoljeno, nema nikakve smetnje u tome Allahuteala. Vrijeme u kome se bacuju kamenčići. I broj kamenčića koji se baci. Kamenčići se bacuju u četiri dana. Četiri dana su namijenjene za bacanje kamenčića. Dan Bajrama i tri dana Tešrejka. Znači, to je deseti, Dol jedanesti, 11, i trinesti. U sva četiri dana, legitimno je šerijatski bacanje kamenčića, neki su obavezni, a neki su u, u nekom je vremenu, jel, pohvalni. Prvi dan se baca, na dan Bajrama se baca sedam kamenčića na velikom džemretu, koji je najbliži Meki, a najdeliji od meseči Dulhajfa, jel, od mine, od ovih, od ova džemreta, jel, jel, Potom baca svaki dan 11. i 12. i 13. iz na svakom džemretu po 7. Prvi dan baca samo na velikom. Prvi dolazi i prolazi pored njega. Obično je ograđen ili je nešto napravljeno, znači da čovjek kada ide neka gleda kuda sjet ide. Neće znači zalutati tu, jeli, ide za ljudima, za masom i prolaze prvi, prolaze drugi, tu je ili je tu, ili su tu ovaj vojska ili je ovaj, policija, znači da, da da se prođe prvi pa drugi i tek kad se dolazi na treći, tu se baca na treće. Znači nema bacanja na prvom i na drugom džemretu prvog dana Bajrama, kada se baca samo sedam kamenčića na zadnjem velikom džemretu. Ove druge dane, 11. i 12. i 13. Dan dana teštrika, u njima se baca, znači, na prvom i na drugom i na trećem, na svakom džemretu po sedam. Pa bi tako imali u svakom danu po 21, to je 63, Imali smo dan prije toga, sedam, koliko je to? Sedamdeset kamenčića. Sedamdeset kamenčića, ko potpuni bacanje i nema tađila. Femem tađele fi omejni fe la isme alehija. požuri u dva dana, baci samo jedanest i dvanesti, pa ne želi da ostaje da, noć trinestog da boravi, nego želi da se zaputi put meke, on baca četrdeset devet. Jer od sedmdeset ozbiljamo dvadeset koji se bacaju šta? 13. dana Zolhiđeta, tako, onda ostane 49 kamenčića. Pa znači, Hadžija dužan da baci 49 nužno, a pohvalno mu je da uz to znači doda još 21, a tako da ima, znači, 70 da upotpuni bace 70 kamenčića. Dakle, prvog dana Bajrama baca 7 kamenčića na velkom džemlju. Kako i baca? Zna kako i baca? Bismila. Ne, ne, mislim sam njegov položaj. Odak, s strane i baca? Desne. Ona može biti desna ili leva S kojej strane? A kad dolazimo, dolazimo prvo u džemretu prolazimo u drugo i dolazimo do trećeg. Ispred nas je trećeg džemretu. S kojej strane bacamo? Bacamo s lijeve strane. Ovako. Prođemo s lijeve strane i okrenemo se prema džemretu ovako se okrenuo premađenom retu, tako da nam Mekka biva sa lijeve strane, a Mina biva sa desne strane. Tako je činio poslanik. Alihi wa liju, dolazimo, prolazimo prvi drugi, i kada dolazimo do trećeg, idemo, mi idemo prema Mekki. Tačno vidite da kada dođete ima tabla, znači gore napisano je Mekka ovako pravo. Kada dolazimo, prođemo, ovako sa lijeve strane i okrenemo se znači u pravicu džemreta tako da budemo tijelom okrem prema džemretu to je sad jedan zid koji je dug možda nekih ne znam, možda 25-30 metara, nije bitno koliko veliki znači zid to je bilo prije zato manje, sada je veliko i onda ima jedno dole ušće korite ovako tako da kamenčićke vode se bace, oni znači padaju sve jedan i tako je znači na splatovima kako je sve jedno ispod drugog prođe se znači sa lijeve strane i prilje sa džemretu i onda se bace, znači, sedam kamenčića donoseći tekpir pri svakom bacanju. Kada bi uzeo Hadžija i bacio sve sedam od jedan put, to je neispravno. No, međutim, brojimo se jedan kamenčić. A, brojimo se jedan. Kada bacio punu šaku kamenčića, to je neispravno, to je šarijatski prijestup, u tom smislu, suprotno je sunnetu, ali se broji znači, samo jedan, jedno bacanje. Znači, svaki put je ciljano da se baci, da se izgovori tekpir. Ako ne može pritis ove strane i baciti. Sa koje je strane da baci dozvoljeno je. No međutim ovo je govorimo je o sunnetu. Vrijeme bacanja. Kaže džabir radi Allahu tealanuhu vidio sam poslanika sallallahu alejhi da je bacao u vrijeme duha. Duha to je vrijeme od znači izlaska sunca nakon što prođe nekih petnijesta i dvadesetak minuta od izlaska do predpodne namaz. To je vrijeme duha. Znači u tom je vremenu ujutro znači, izutra je bacao poslanik sallallahu aleyhi vosebam. Pa je sunnet da se bacaju kamenčići nakon znači, izlaska sunca. Nakon što izvije sunce i oskoči za jedno koplje, tada se znači bacaju kamenčići. Ako bi okasnio čija Ako okasni bacanje kamenčića, sve do zalaska sunca neće smetiti. Neće smetiti. Iako nije mustahapno, to nije znači mustahap, tako se naradi, nije mustahapno, međutim, ovaj, bićemo bacanje ispravno Da pretpostavimo da nije mogao čovjek baciti kamenče ni do ni zalaska sunca Dozvoljeno je da baci opet po noći da baci po noći. Ide došao čovjek poslanik usasem i kaže Allah posećuje nisam mogao baciti nego do nakon zalaska sunca pa je rekao la haraj Nema smetnje. Nema smetnje. Što se tiče vremena bacanja Kamenčića, vrijeme kod Anefija i kod Malikija počinje nakon nastupa zore prvog dana Bajnama. Ne mora se čekati. Kod njih, znači, izlazak sunca. A što se tiče šafija Ambelija, oni kažu nakon polovine noći. Ko je prije toga bio, prije toga bio na refatu? koje je prije toga bio na refatu, stojao, znači, dovoljno je do polovine noći i može nakon toga baciti Kamenčić. Zadnje vrijeme bacanja Kamenčića kod Anefija je izlazak, nastup zore narednog dana. Cijelo večer, imamo cijeli dan, cijelo večer i do zore je, znači, narednog dana, odnosno 11. u ako kod Malikija to zalaska sunca. Do zalaska sunca znači ovaj istog dana i treba se iskupiti. Treba se iskupiti zbog tog prestupa. Što se tiče Šafija i Hambelija oni kažu a u danima tešika je dozvoljeno bacanje. U danima tešika je dozvoljeno bacanje. No međutim nema sumnje da je bacanje u izjutra, znači ili prvi dan Bajrama do zalaska sunca, da je to najpreće. Sunnet je ujutro, da se učini prije podne, i se učini nakon toga nije problematično do zalaska sunca, već nakon toga znači je vrijeme gdje radi se suprotno sunnetu. Iako ne mora znaš da uvijek ako čovjek u radi suprotno sunnetu, da nije šta njegovo dijelo ispravno, može biti ispravno, međutim, nagrada je veća ako radi onako kako činio Rasulullah, sallallahu alaihi wa Kada bacaju ljudi koji su krenuli ranije sa sa muzdelife, slabiji, znači slabijići žene koji su imali potrebu da krenu, kada će oni baciti? Nema raziloženje među islamskim učenjacima da je sunnet da bacaju nakon izlaska sunca. Nakon izlaska sunca. Kako je činio poslanik sallallahu alaihi srv. A što se tiče prije toga, to je dozvolio, imam šafija i džumuru leme kažu, može baciti od a, može baciti od nastupa zore do izlaska sunca. Da mogu baciti. Zato što su ranije došli, imaju šta? Tu olakšicu. Imaju tu olakšicu. No međutim, neki učenjaci kažu Ako i naveće bace buduće da im je bilo dozvoljeno da se upute prema džemeratima, dozvoli mi isto tako i da bace i onda nema tu olakšice ako dođu naveće i moraju čekati do izlaska sunca da ili do nastupa zore da bace kamenčiće, gdje je tu šta? Olakšica, nema tu olakšice. Sunce je prilikom kada se dođe do a, do mjesta gdje se bacaju kamenčići da se prekine učenje Telbije. Znači, da se uči do početka bacanja kamenja. Kada, kada se počne sa bacanjem, tada se prekira Telbije. I dokaz za to je hadis Fadla ibn Abasa, da je poslanik sa osnovim učio Telbiju sve dok nije došao do džemarata. Da donosi tekbir prilikom svakom bacanja, kao što su spomenuli svaki kamenčići da baci, donese tekbir. Kaže Allahu ek da baca sa lijeve strane, kako smo objasnjeni, ili kada dolazi sa mine, da baca nakon izlaska sunca i da nakon što je bacio, ode. Neće se tu zaustavljati. Neće dobiti. Nema dove, nema ničega nego. Odmah se ovaj udaljava od mjesta bacanja, omogućuje drugim da bacaju, jer tada je najveća gužba na bacanju, veća gužba nego i prvog, i drugog, i posebno od trećeg dana za Hidjeta, o mislim na danete Širika, 11. 12. i 13. jer prvog dana ljudi dolaze od u isto vrijeme i bacaju svi u isto vrijeme, od prilike, jeli? tako da je tada najveća gužva. I tu se znači ne Jer je došlo tako od Adisu Đabira, da je poslanik sa osvrame bacio i nakon toga krenuo prema mjestu gdje će platiti kurban. Kaže Hafed u Hadžarov u tome u fetul u trećem tomu, a odlikuje se ovaj ili razlikuje se ovo džemrete veliko u ome slučaju u četiri stvari. Prvo baca se posebno na njemu na dan Arefata, evo ređo. Nova druga dva ne bacamo na dan Bajrama, evo ređo. Nova druga dva ne bacamo na dan Pađemo prođemo ih jel u red 11. 12. 13. svakako. Svi su isti u tom pogledu, ali na dan Bajrama se odlikuje veliko džembra. Ili ima na njemu šta? Šta ima? Ima baca je tog dana, al tako? Bacamo tog dana šta? Kamenčića, ne, bacamo na drugim džembratima. Pa se odlikuje u tom pogledu nad ostala dva, jel tako? Drugo Neće se stajati kod tog Išđemreta. Ne staje se, znači, kod njega. Kod prva dva se staje. Kog? 11. i 12. i tako, A ovdje se ne staje kod velikog. Teće da se baca u vremenu duha namaza. Što se ne čini sa drugima. I četvrto, da se baca sa njegove lijeve strane kada se dođe, što je pohvalno ili da se urad. svoje pohvalno. Dijela koja se čine na dan Bajrama. Na dan Bajrama se čine četiri stvari. Prvo se bacaju kamenčići na velikom džemretu, kao što smo kazali. Potom se kolje kurban potom se brije glava, potom se tavafi. Ove četiri stvari su, se rade na dan Bajrama i sunnet je da se urade ovim redosledom kako smo ih spomenuli. Znači ovim redosledom, to je pacanje Kamenčića, klanje Kurbana, brijanje i tavaf. Iako klanje Kurbana danas je onemogućeno da se čini ovako individualno, jer... Imaju posebne, znači, mesnice, to se uplate kurbani i to, znači, odrađuju drugi. Moguće je da čovjek ode sam da traži da koljeno, međutim, to uzima dosta vremena i to je procedura i to je umor za hađiju. No, međutim, ovaj poredak nije vađib. Ovaj poredak, kako smo ga spomenuli, nije važib, nije obavezno, znači, da se drži hađija ovoga poredka. Pa kada bi obavio Tavav prije bacanja Kamenčića ili bi zaklao prije bacanja ili obijao glavu prije bacanja, ne bi smetao. Iako je poredak bolji. Ne bi se zbog toga trebao iskupiti. Ne bi se zbog toga trebao iskupiti. I ovo je stav Džumura, islamskih učenjaka. I na to jasno ukazuju Hadisi. Jer je poslanik Stavsega da je pitan... Rečano mu je zaklao sam ili obrijao sam, ili rekao obrijao sam prije što sam zaklao i, a tavafio sam prije što sam jeli, bacio kamenče i što tome kaže haraj, nema smetnje. Jeli. Neki islamski učenjaci poput imama Ahmeda kažu da je ovo <hlas> samo za lude koji ne znaju propis ili koji su zaboravili. Jel došlo u hadisu da je rekao jedan čovjek poslanik Allah poslanić kaže ja sam a obrijao glavu prije nego što sam zakvao žrtvu nisam opazio, nisam ositio nisam to znači ovaj a, nisam vodio računa o tome pa mu kaže poslanik sallallahu veselame izbahvala harač koli nesmeta kaže ovaj čovjek je došao i rekao nisam kao da to nije znao kao da nije znao propis jer nije mislio na njega Dok se to ne odnosi, je li općenito na ljude? I što bi god upitao od toga dana od ovih radnji, rekao bi Ifalu ala haradiš. I kaže, Ibn Dekliki Laid, u svome djelove Hikam al-Hikam, kaže da je ovo sa strane argumenta jako mišljenje imama Ahmed, da je jako, znači, mišljenje imama Ahmeda u ovom, je pogledu. Ovo bi mišljenje bilo jako da je poslanik svala sve rekao samo nema smetnje. Da je rekao nema smetnje, moglo bi proći. Ali riječi poslanika svala sve nome, ifal, čini, radi, nema smetnje, ukazuju na što? Radi, nema smetnje. Nije smetnje, što nije znači u ramšanju. Uzmite ovu prvu riječ, radi i fan, radi. Za budućnost. Gotovo on je završio, nema, sad radi, ja sam završio, ja sam bacio, tako se tako da... Je... Kaže, radi, nema smetnje. Kao kaže i drugi put ako uradi šta? Ne sme, da rekao nema smetnje, to bi bilo za taj period. Ali kaže, radi, nema smetnje, zašto kaže radi? Kad Caratović uradio. Znači, radi šta? za budućnost. I u budući ako se desi nema smetnje. Pogledaj, znači kako jedna riječ može šta promijeniti, hukm, a ona biva skrivena. Tako da je riječ radi, nema smetnje, kao da je naznaka ako ti se ponovo, kao što je rekao poslanisa Amaru i Asiru, ina adu fe'ud, Ako se vrati, se. šta je rekao, ne pogrešno govorio poslanik, o poslaniku. Natjerali su ga jeli. Možeci da prisilde ga da govori pogrešno poslanik, to sam kaže, "Alako poslanik, ja sam govorio." Kaže, "Kakva ti je srce?" Kaže, "Smireno imanu." Kaže, "I na adufa, ako te budu ponovo prisiljavalo, opet priča, ne Jeli, olakšica u tom pogledu da se čovjek sačuva jeli zla njihovog ili prisile jeli na koju su ga natjerali. Iako je svakako razlika između dvije stvari, jeli prvoj se stvar radi o postupku koji je postupak čega? Kufra je li tako, vrijeđati poslanika, ne vjerstvo, bilo kakve vrste. Bilo kako da čovjek vrijeđa poslanika, sa oslame, to ga izvedi iz okvira islama. A ovdje kaže, ifa'al wala harajj. I ovo odgovara savršeno ciljevima šarijata i lahkoći. I da šarijat nigdje nije čovjeku otežao. Nigdje. Znači ne postoji u šarijatu momenat da je čovjeku otežano da nešto čini. Jer dok ima otežanje, ima olakšica. Ha. Nije samo olakšica u pogledu kada čovjek nešto ne može. Ha. Čovjek nešto ne može učiniti. Nije olakšica da se kaže ne mora. Pa i da mu rečeš mora, ne mora, on to šta? Je u redu? Ne može. Čovjek klanja sjedeće, ne može isprediti, ne može ustati nikako. Ne može stojeti da nogama. Kažeš ima olakšica da klanja sjedeće. Živ bio on ti njemu dao olakšice, ne dao, on mora tako, nema načina izbora. Olakšica je kada dođete goba čovjeku. Ha? Inna ma'al usri yusra. Jebi. Sa te je uvijek olakšica. Ovdi ostaje jedino pitanje da kažemo wala tahliku rusakum hatta yablaga alhadi mahla. In nemojte brijati svoje glave dok kurbani ne dođu na odredište do mjesta svog. Ha. Šta je, da se prije zakolje kurban ili da se obrije glava? Da se zakolje kurban. Kaže, nemojte brijati svoje glave dok kurbani ne dođu na svoje odredište. Dobro. Mi kažemo, nema smetnje, šta god da uradiš, a Kur'an kaže šta? Soprotno to. Ne mojte prijati Znači, pa ne bi bilo dozvoljeno prijati glave prije klanja čega? To bi bio izuzetak iz ova šta? iz ovoga propisa. Međutim ispravno je da je dozvoljeno obrijati glavu prije glanja kurbana. Jer u ovdje se kaže nemojte brijati glave prije nego što kurbani dođu na odredište. Nije rečeno prije što zakoljete kurbana, nego red. Kada je bcijano planje kurbana, to je drugo. Da je rečeno hatta tazbahu, ha, wala tahriku ru'usakum hatta tazbahu. To bi bilo drugo. No međutim ovdje se dok ne dođu kurbani na svoje odredište. Pa je spomenuto, znači tak, na takav način se pomidirišta hadis i ovo pa sa Nikova znači, ove riječi radi ne smeta čime sa a eto. Znači što aet nije u uome pogledu je li potpuno jasan, radi se o klanju nego se radi samo znači o, da, da, da dođu, znači ovaj kurbani do mjesta na kome će biti klanj. pa je ispravno da nije ovaj poredak pa džip nije obavezan iako je bolji i šta preči iako je bolji i preči s tim što izuzimamo ovdje šta planje kurbana jer to ljudi ne rade pa ćemo znači doći na minu a baciti kamenčiće nakon toga obrijati glave tu ili se vratiti u šator ili otići u meku u hotel pa obrijati ili usput negdje nije bitno i nakon toga ići na tavav. I nakon toga ići na tavav. Nakon što se bace Kamenčići Znači, brije se glava, ide se na tavaf. I tom prilikom imamo tehallule. Imamo oslobađanje, prvo i drugo, u istom dan, Samo šta je ovaj, i na koji način čovjek biva oslobođen od prvog i od drugog, u tom je raziloženju, jel? U tom pogledaju raziloženju među islamskih učenjaca. Pa ćemo mišljati od ta dva, znači,